Німець уже не садив грядку, ходив хитаючись і харкав кров'ю. Охоронець замість шнеляти простягав йому цигарку і дозволяв лежати під стіною. Фрідріх робив тільки прикраси зі шматочків цегли, сонця і квіти. Він чіпляв їх понад вікнами другого поверху, так що самотні жінки подовго стояли, роздивлялися, і навіть сплакували. Одного ранку його знайшли під стіною барака, де він стояв спиною до людей, понуривши голову. "Бідлота, Тобі що, немає нужника?» гіркнув охоронець і тут же осікся. Від шиї до коробки сіріла мотузка. Коли зняли його і взяли на руки, то здивувалися, що немає в ньому тіла. Його поховали за містом, укинувши у яму і навіть не насипавши горба. Осінь видалась теплою, в кінці листопада ми перейшли у новий дім. Якось посеред грудня я сиділа на вікні і раптом побачила квітку. Пролітав перший сніжок, а вона цвіла собі під вікном. Була велика і кошлата, не квітка, а півсоняха. Я одяглася, вискочила на подвір'я, Простягла руку, щоб зірвати, і відсіпнула. Поруч із нагідкою стояв зроблений з паличок і зв'язаний нами хрест. Минуло півстоліття. За цей час у будинку не тріснула жодна стіна, не струхла і не всохла підлога. Якось син вирішив повісити на стіні поличку. Стіна не піддавалася дрилю, а потім дриль шурхнув у якийсь отвір. Коли вибили цеглину, вийняли з отвору рукавицю. У рукавиці лежала фотокартка двох дівчаток у білих сукенках. Дриль пошкодив їм черевички, але дівчатка дивились на нас, мов живі, і запитували, «Ви не знаєте, де наш тато?» «Обпечені!» Щоранку я зустрічаю їх на розі Кришталевої вулиці. Чоловік веде велосипеда, на якому двоє малюків, а жінка несе торбину з порожніми пляшками. Вони жваво розмовляють, так наче не бачилися кілька днів. Все здається буденним і звичайним, якби не їхні обличчя, що нагадують погаслий вулкан, Чорнобильське поле і пустелю водночас. Це обличчя без міміки, без губів і носів, які ніколи не знають рум'янцю, і страхітливо поєднують у собі біле, жовте і коричневе. Коли вони розмовляють, здається, що то розмовляє смерть до смерті, раз по раз ощеряючи провалля. Біля дитсадка вони саджують малюків і чекають, доки ті прибіжать до виховательки, а потім простують далі, і на першому ж перехресті розходяться. Я навіть бачу, як чоловік зіскакує з велосипеда, як він озирається і киває їй, при цьому обмацуючи кишеню, де має лежати ключ від помешкання. Мені сумно йти до своєї приймальні, сумно сідати за друкарську машинку, бо я ще довго відчуваю присутність цих людей. Вони, мов би, обсіли мене з обох боків, і захоплено розповідають про своє життя. Повір, ми не можемо дочекатися вечора, доки зустрінемося і часто телефонуємо одне одному. Як ти, а ти як? Ми щасливі справжнім щастям виродків. Нікуди не ходити, нікого не приймати і ні до кого не ревнувати. Нас першими пропускають у черзі, і нас ніколи, уявляєш, ніколи, не звільняють з роботи без власного бажання. Бо хто хоче сваритися з нами? Обпечені мешкають на сусідній вулиці, і як у кожному маленькому містечку вони знають все про всіх. І про них знають теж. Історію їхню розповідають по-різному. Але базарні тітусі бажаться, що обпечені вони волею випадку. Кожен окремо, що зісватили їх родичі, на весілля замовили такі маски, зробили такий макіяж, що вони закохалися одне в одного і відтоді не розлучаються. Живуть як люди, лише дзеркал у їхніх квартирах не було. Якби вони були тільки вдвох, то люта нудьга і самотність давно роз'їла б їхні душі, як і ржа. І, може, розбіглися б, заливши одне одного помиями несусвітніх образ. Але Бог до них милостивий і послав їм двох ангелочків через два роки один за одним. І коли їм допікають порвані черевики чи нікчемна платня, чи буфетниця, котра гидливо ганчіркою після них бере зі столу склянки, вони мовчать і думають про дітей. Спасибі Боже, що ти дав їм вроду Спасибі, Божечку, що вони живуть людьми серед людей, що від них не відвертаються, коли розмовляють, і що з рук у них беруть цукерки. Ранки похмурі, а дні надто довгі. За те вечори, Господи, які в них бувають вечори. Тату, тату, тату, маму, маму, маму, татусю, мамуню, Пухка легка, як вітерець рука, лягає на щоку, схожу на пустелю і на Чорнобильське поле водночас. Розчулені губинята цілують чоло, мов погаслий кратер вулкана. Потім дітлахи угомоняться, обпечені,